Dobrý den, vítám vás na další čtvrteční přednášce, jako vždycky upoutávka na příště. Příští týden je týden Moskvu, takže si budeme všichni trénovat mozek a posunkat o něm a my jsme o, při té příležitosti zařadili přednášku jednoho z původních organizátorů, Daniela Frity, z katedry ekologie a bude nám povídat zoologie. katedry zoologie, pardon, jsem přihlasnil. bude nám povídat o, o stavu ke zvířatům a strachu ze zvířat a co se nás o, vy, vyvolávají. Tak tak už nebudu dál povídat o Danielovi a obrávím se k dnešnímu hostu, kterým je Karel z Ústavu živočišné fyziologie a genetiky Akademie věd a z Ostravské univerzity. Karel už tady na čtvrtku několikrát byl, Naposledy jsem před sedmi lety a tentokrát se nám znovu pokusil propašovat název Sexem, Sexem, ale to už udělal před sedmi lety, takže jsme z něj nakonec vyrazili jiný název a to je bezhlavě nepohlavně a bude povídat o tom, čím se zabývá. O tom, jak sice o sexuální popravčovců je málo, ale je vlastně hrozně zajímavý, a co všechno z nich pochází. Takže Karle, vítám tě a předávám slovo. Děkuji, dobrý den. Yes, jo. Já to jsem to jako neskoušel propašovat, já jsem prostě zapomněl, <laughs> že jsem, Takže to bylo jako celý. No, tak, tak já vám děkuji za možnost se zase po čase vrátit do své Alma Mater, milovanou, a říct něco, co by návazovalo na to, co jsem říkal před sedmi lety. Tak kdo si to pamatuje, na rozdíl ode mě, tak aspoň uvidí, kam jsme se jako v tomhle posunuli. Jenom krátce eh, reklama, nebo jak to říct, prostě našemu ústavu, tak eh, ústav živočišné fyziologie a genetiky je jeden z mnoha, nevím, asi 55 ústavů. Akademie věd Je narod z těch ostatních padesáti asi dvou, kteří jsou všetky jako vždycky lokalizovaní někde na jednom místě, tak jsme takový vyklapová trojnožka, že jako headquarters máme v Libechově, to je brána do Kokořínska, kdybyste se někdo chtěli podívat, jako jsou tam vlci, lišky, los tam prošel tuhle. A tak, pak v takový zatáčce směrem na Vídeň, tam máme taky pobočku a v Praze, no a jak vidíte, tak na vaším ústavem prakticky, když se dá říct, jako slunce nezapadá, jak jsme takhle, jako, takhle rozkročení. no. Já bych začal nejdříve takovým kratičkým původem, někoho neurazím, jako do, do speciace, bude to hrozně prostě, jako zjednodušené, takže prosím vás, kdo toho dělá, tak jako, učitě mě netrajíte hlavu, ne, se, ale bude to důležité pro pochopení toho, proč a co děláme my? Jo? Tak já jenom jako stručně bych řekl, že si všichni víme prostě z evoluční biologie, co to je, co to je jako by speciace jako a formace teda druhů, Ale v zásadě se prostě jedná o poměrně komplikovaný proces, jeden ze takových svatých grálů evoluční biologie, že jako pochopit, jak, jak nové druhy vznikají, je to spíš jako graduální než nějaký jako okamžitý proces, jo. A takže spíš to jako neodpovídá tomuhle modelu, že se prostě z jedné populace prostě okamžitě prostě instantně tvoří dvě prostě populace nascentní, jako, z kterých vznikají teda dva, dva druhy, ale po více či méně delší dobu od vlastně takové iniciální jako divergence, mezi těmi druhy dochází, dochází k toku genů, výměně, která se počas prostě jako omezuje, že jo, až dojde k ultimátní té speciaci a tedy vlastně tedy vlastně jako zastavení, jako, nebo úplnému vytvoření prostě té mezidrohové bariéry. Takže ta speciace probíhá v takovém kontinuum, tady je vlastně jedno z klíčových slov, nebo jako konceptů, které se v té evoluci používá, prostě speciation continuum, jo? během kterého vlastně dochází k formace reprodučně-izolačních mechanismů. Ty reprodukční zvláštní mechanismy, teda mohou být jako prezygotické, že jo? to jsou takové, které brání těm jako druhům se vůbec jako k sobě nějak mít a jako zkřížit a utvořit zygotu, anebo postzygotické. Když bychom se podívali na to, jak vlastně vznikají ty postzygotické bariéry, tak je to v podstatě zase takové kontinuum od případů, kdy se jako blížce příbuzné druhy spolu více či méně ochotně jako kříží, tady vidíme prostě vlk jako s kojotem, prostě poměrně běžná hybridizace, když se dostanou jako tyhle šelmy k sobě. Případně my sami víme, že jsme hybridi dvou, jak se to říká pod druhu, nebo druhů, to je jako zásadě jedno, ale v podstatě jako divergovaných populací, které se spolu kříží. Jo. Čím divergovanější ale ty populace jsou, tím více u jako těch hybridů vznikaj, vznikají problémy. A je zajímavé, že jako ty problémy nejsou čistě jenom jakoby kvantitativního rázu, jako je třeba ukázáno tady na tomhle grafu severoamerických ryb, kdy tady kolegové prostě křížili různě od sebe vzdálené páry ryb, takže každá ta tečka nebo křížek, to je prostě dvojice druhů, jejich vzdálenost prostě v milionech let je jako ukázána tady na té ose X a podle osy Y vidíte, jak vlastně klesá fitness jako těch hybridů, to je vlastně jakoby relativní fertilita vůči prostě vnitro druhovýmu krosu, jo? takže čím dál, tím hůř prostě, jako. Ale není to jenom takhle kvantitativní, je to vlastně, to kontinuum speciálně probíhá takovým zajímavým vlastně jako kvalitativním jako způsobem, že to, co je jako kdyby nejdřív vlastně ovlivněno, zdá se, tak je právě reprodukce, jo? takže když se vlastně posouváme na té škále těch divergencí prostě dál, tak nejdřív nastává situace, jako třeba známe u koně a e, osla, jo, kdy se prostě kříží ti jedinci, vznikne úplně super prostě, životaschopný a zdatný prostě jedinec jako mula nebo mezek, že jo, jsou prostě skvělá zvířata, ale jsou sterilní, takže mají nějakou poruchu prostě z gametogenezí, A teď když byste šli ještě dál prostě v tom spektru, tak začínáte porouchávat vlastně vůbec jako funkci toho organismu jako takovou, a v podstatě e, ti hybridi začnou být jako neživotaschopní. No a teď taková jako to, tohle se jako ví, jo, je to jeden z takových prostě jako truismů v té biologii dneska, ale e, jako zjistit, jakoby, proč k tomu dochází, tak to je jako otázka za, e, jako za milion. Jo. A dneska existuje vlastně řada teorií a strašně málo empirických důkazů, které by ukázaly, jak vlastně k těm postzygotickým bariérám vzniká, jako, jo, nebo mechanicky, jak k ním jakoby, dochází. Takže třeba jeden z takových prvních jako pionýrů, nebo vůbec první jako člověk, podle mě který se jako tohle nějak uvědomil a něco navrhnul, tak byl jako ten Bateson, který v roce 1909 vlastně formuloval ten svůj model toho, jak vznikají ty incompatibility a von, protože tehdy jako moc nevěděli o genech a tak, tak on si tak jako představoval, že to vlastně vzniká jako obecnou prostě divergencí, jako jako chromozomů, které pak nemůžou párovat, nebo jako negenických entit, jak on to nazval. Dneska by to vlastně odpovídalo tomu modelu chromozomální speciace, kdy zkrátka dobře prostě vlivem akumulací přestaveb, jako karyotypu těch jako druhů, dochází k tomu, že v mejoze ty chromozomy nemůžou párovat a vlastně rodí se pak tom jedinec, který je sterilní, protože on vlastně ten hybrid nemůže udělat, jako nemůže dobře projít mejozou. Potom jako Pár desítek let později vlastně, když už jako se v té evoluční biologii začal hodně prostě jako uvažovat jako genostředně tak přišel nejdříve jako Dobzhanský a potom Miller nebo naopak a nevím, do z nich byl v těch 30 40 ne, jeden z nich byl jako starší jeden z nich byl mladší tak doufám že to je v tom pořadí ale nejsem si jistý tak oni jako přišli s tou ideou, že vlastně v podstatě k té hybridní sterilitě a k těm poruchám prostě jako vůbec jako funkce toho hybrida dochází vlastně vlivem epistatických interakcí mezi divergovanými geny. Jo? Máte prostě populaci, koncestrální, ve který máte prostě dva geny a teď, když se ta populace rozdělí na, dva, na dvě, tak ty geny vlastně mohou akumulovat prostě různé mutace v těch genech. A FINTA je v tom, že když se pak jakoby dostanou dohromady, tak některé ty analytické kombinace vlastně nemohly být jako evolučně zkoušeny. Jako třeba tahle ta mutace specifická pro tu populaci vpravo, eh, nebo vlevo, vpravo, prostě, prostě kdo se a tahle eh, ta mutace v té druhé populaci, jo, že když se dostanou dohromady, a to vlastně tahle ta epistatická interakce potom dělá, eh, potom jako nám dělá problém. A jeden, jako z fenomenálních jako českých příspěvků do této debaty, že ho pochází z dílny profesora Forejta a jako jeho skupiny, kteří jako ukázali, že patrně bude někde mezi a v kombinaci s obou, jako obou těch modelů, protože oni na příkladu jako sterility myší domácí a myši západní, jestli to říká, mus musculus mus domesticus, prostě těchto dvou jako druhů, ukázali, že u těch myšáků ta sterilita právě vzniká epistatickou interakcí mezi genem PRDM9, a to schválně nebudu říkat, jak se to píše, ale jako takhle. A který je vlastně zinc finger protein a váže se na místa DNA a způsobuje tam double strand break, a vlastně tím jako začíná prostě jakoby crossing over. Jo? Čili vlastně podle nich ta, ta epistatická interakce probíhá teda mezi, mezi genem a negenickou jako DNA vlastně oblastí. Takže je jako 100 let, zhruba přesně asi 100 let, jako po Batesnovi, myslím, v roce 2009 publikovali poprvé ten Science na tu téma, tak, tak vlastně jako se dostali jako oklikou k tomu, že patrně budou platit obě ty teorie, teorie jako zároveň. Ale ať už tak, nebo onak, tak jako myslím, že dobré zmínit, že jako ta, že speciace jako taková je nějakým způsobem prostě vázána na reprodukci, rekombinaci těch genomů a jako inkompatibilitu nebo problémy s fertilitou v těch v hybridech, jo. A když se teda podíváme na to, jak, jako co to je vlastně reprodukce, co jsme se o tom učili a jak vznikají jak vznikaj gamety, že jo, tak první, co nám naskočí, je tradiční, ta tradiční představa těch modelových organismů, které se běžně jako studují, že máte prostě tatínka, maminku, tí, jako tedy dvě pohlaví, většinou teda samce, samici, nebo muže, ženu, nebo jak chcete, narodí se jim dítě, které je vlastně kombinací obou těch genů vlastně oba tyhle ty jedinci rodičovští produkují gamety mejozo, což by měl být takový jako férový proces, jak se vlastně uh, by ancestrální kombinace alel a rozejdou, rozejdou se do těch gamet. Jo. Ale to je takový ten jako učebnicový pohled, jako na který se koukáme. Ale některé organismy to berou jako úplně jinak, jako tohleto. A možná z jejich pohledu bychom se jevili jako extrémní my, jako extrémní chudáci a uh, Jo, a zkrátka té reprodukce existuje velká, velká variabilita. Jeden z takových případů, jako úplně vlastně extrémních odchylek od toho klasického pohlavního rozmnožování je partenogenese, no, kdybych tak řekl. To je prostě situace, ke které dochází u řady organismů, ať už prostě u rostlin, houb, živočichů i obratlovců, na které se budu v přednášce více, více zaměřovat. A tady je takový příklad, zkrátka jako typické jako se partenogenické ještěrky, která vlastně produkuje vajíčko, jež je klonem jako té matky, vlastně neredukované vajíčko, klonální, a předá všechny jejich chromozomy do další generace, nepotřebuje spermii, no a vlastně porodí děti, které jsou geneticky identické, identické té matce. Jenomže ona existuje celá vlastně škála těchto těch přechodů od tě, jako úplně plně sexuálního rozmnožování a mejozy až po tady tuhletu partenogenezi. Jo. Tady jeden takový obrázek z našeho review. Vlastně na jednom konci tady vidíte prostě sexuální reprodukci, to je, to, to je klasika, prostě jo, máte prostě rekombinaci, dochází k mejoze, vytvoří se dvě haploidní gamety a ty splýnou. Na druhém konci byste měli případ té kdy dojde k tomu, že vlastně, jak jsem ukazoval, tak prostě diploidní samička snese diploidní vajíčko, to se vyvine v diploidní jedince, ale těch přechodů mezi je řada. Máme třeba gynogenezi, kdy vlastně to diploidní vajíčko je sice jako sneseno a bude se vyvíjet v diploidní ale není schopno se vyvíjet bez spermie, takže tenhle ten organismus vlastně se musí pářit s někým, kdo je schopný udělat jakoby spermií. Ta spermie vleze do vajíčka, Poskytne tomu vajíčku něco, co ještě jako nevíme, co je, jako co je tak důležitý pro ten rozvoj, Každopádně potom jako enzymatickým jako aparátem je ta spermie zničena a vlastně do toho, do toho dítěte přechází jako opět ten klonální genom, genom jako by té matky. V jiným případem je třeba hybridogeneze, je vlastně z podstaty věcí, celý jeden genom, celá jedna rodičovská sada chromozomů, většinou třeba od tatínka, je vyloučená prostě ještě před mejozou a potom je vlastně vyrobeno jako haploidní vajíčko, který ale sobě nese nerekombinovanou sadu toho jednoho, většinou maternálního rodiče a prostě pak je toho celá řada jakoby dál, čili jako těch přechodů mezi klasickým sexem, tak jak se to učíme ve škole a tou partenogenesí, o které taky se ještě jako učí, tak prostě jako je celá, celá řada, jo. A když byste na to dívali mechanicky, jako jak vlastně dochází k tvorbě těch vajíček, tak já se k tomu dostanu dál, po jako v té přednášce, ale tady je... Často proces, který jsem jako zakroužkoval a zvýraznil, ten si prostě zapamatujte, je endoreplikace. Jo? To je mechanismus, který často se u těch organismů vyskytuje i u nepříbuzných organismů, které mají tenhle ten způsob rozmnožování. A funguje asi takto, Ukážeme si to tady na, na tomhle partenogenovi. Vlastně on, ten, ten jedinec je diploidní, jo? má prostě dvě rodičovské sady chromozomů, řekněme A a B. Jo? A ještě, a ta vlastně oogonie se mitoticky množí, prostě ve vaječníku toho něco tak jako prostě u našeho druhu a všude jinde. V určité fázi, ale dojde k tomu, že se endoreplikuje a vlastně každý ten chromozom se zdvojí. Prostě jeden cyklus vlastně mejozy se jakoby skipne a, to, a vlastně se zdvojí počet chromozomů, ale nedojde k cytokinezi jako k rozdělení buňky. No a tato buňka potom normálně vstupuje do mejozy, kde se teda předpokládáme párují vlastně identické kopie těch chromozomů. Sice tam může dojít normální jako crossing overu a rekombinaci, ale výsledek je zase prostě konální diploidní vajíčko, jo? A tenhle ten proces endoreplikace se vyskytuje prostě dost často u různých těchto těch organismů, no? Tak, ve zbytku přednášky jsem si ji pokusil rozdělit na takové tři základní okruhy otázek, které se u nás v laboratoři studujou. Doufám, že se mi podaří jako všechny z nich, jako zodpovědět. Nechci vás tady trápit jako jistý pan profesor Horáček, jak mi říká Lukáš, který měl prý přednášku na biologickém čtvrtku o tunikátech a po dvou a půl hodině přednášení, když přednášel o Slunkách a sálpách, všichni ještě věděli, že tam budou ty veršenky. Prostě jako ten třetí bal. <laughs> tak pamatujte si tyhle ty tři vody, ale se k nedostanu, prostě, jo. Takže u nás, jo, pokusíme se prostě jako projít takový příběh, jak se tady tři otázky, které mně přijdou dost jako palčivé v tomto oboru. A sice, co teda způsobuje, že některé organismy se zkrátka zřeknou klasického sexuálního rozmnožování a prostě zvrtnou se k tomu rozmnožování a sexuálnímu. Za druhé, jak jednoduchý nebo složitý ten proces té tranzice z klasické prostě sexuálního rozmnožování do sexuálního je, no a za třetí, co se pak děje s těmi genomy a vlastně s tím dědictvím, které tyto ty asexuální organismy zdědí od těch, od těch svých původně sexuálních, sexuálně se rozmnožujících rodičů. Jo? Tak, otázce první, teda jedna z takových, jedna z takových jako zásadních informací, které, která se jako získala studiem těch organismů, které se neroznožují striktně sexuálně, je, že dost často Oni jsou mezidruhového jako hybridního původu. Jo? Dost často se dá prostě poznat, že organismus který se množí jako lidivně, tak, tak je hybrid. Jo? A proč teda některé kombinace druhů jako dají vznik takhle se roznožujícím hybridům a některé ne? No, tak na tohle si lidi už jako taky docela dlouho snažili jako odpovědět. A co já jsem jako dohledal, tak jedna vlastně z nejstarších prací, možná úplně starší na to téma je od švýcarského botanika Alfreda Ernsta, který se zabývaly jako apogamí, čili vlastně jako tou bezpohlavní tvorbou gametku u rostlin. A ten jako tam přišel s pozorováním, že když vlastně křížíte blízce příbuzné, jako třeba jenom subpopulace téhož druhu, nebo tak, tak často prostě následkem je rostlinka, která produkuje buď normálně pýl, nebo, nebo semínka, prostě jako, jako klasicky sexuální. Když byste ale dělal nějaký mezidruhový křížení v rámci jako rodu, tak jako dost často, dostáváte výsledek že jako apomiktickou rostlinu, která jako produkuje semínka neredukovaná a neprodukuje třeba pil. A kdybyste dělali ještě další jako křížení, jako třeba mezi rodové v rámci čeledi, tak už ten jedinec není schopný produkovat třeba vůbec, jako nějaké germinální orgány, ale rovnoží se pouze jako klonálně vegetativní. Nějak, a to bylo publikováno i v roce 1918, ale jako německy, tehdy asi Němčina přestala být úplně jako v kurzu, takže to jako poměrně zaniklo, tato práce. A o nějakých přesně 70 let později byla publikována práce zoologů, kteří jako přišli vlastně s podobnou hypotézou, takzvanou báleční hypotézou, která jako předpokládá, že čím vzdálenější jako křížíte, rodičovské druhy, tím je větší pravděpodobnost nebo proporce neredukovaných jako gamet jo, v těch jejich hybridech. No a může být, že prostě v určitém Bodě, se anglicky myslím řekne sweet spot, jsem konečně pochopil, co to jako znamená, tak je prostě taková situace, kdy vlastně už ty druhy jsou dostatečně divergovány od sebe na to, aby produkovali hodně těch jako neredukovaných gamek a zároveň jejich fitness jako ještě příliš neklesá, nebo je dokonce díky heteroznímu efektu jako lepší a v takovéhle hodné kombinaci může dojít k tomu, že nám vzniknou nějaké stabilní a sexuální linie, které pak můžeme pozorovat, pozorovat v přírodě. Jiná hypotéza, jako která mluvila o tom, proč by to jako tak vzniklo, tak vlastně souvisela nějak s tím, že ta asexualita je v podstatě jako obranou proti, eh, proti nekompatibilitě chromozomů, které už jako nemůžou tě hybridů párovat a že vlastně jako taková záchrana těch hybridů bude vlastně v podstatě nějakým způsobem evoluce té, eh, evoluce té apomixy, takže. Eh, v současné době existuje tedy jako několik teorií, které říkají nebo vysvětlují, proč ty asexuálové by měly být jako zhruba takhle dost často hybridy. No, jestli to, je, nebo prav, jestli to teda je pravda, tak by mělo platit, že v podstatě mezi těmi rodičovskými druhy, které produkují známé klonálně se množící hybridy, bude nějaké prostě jako univerzální, nebo nějaký trend, co se týče jejich genetické divergence, jo? tak to jsme testovali, takže jsme třeba v Obratlovcích vlastně stáhli veškerou literaturu, bych eh, eh, poděkoval hlavně jako zůstce starostové tady s tím, jako veškerou literaturu na téma, kdo kdy reportoval existenci nějakého asexuálního hybrida že jo, když bylo k dispozici uh, genom nebo něco, tak jsme stáhli prostě nějaký gen, jakoby a měřili divergenci mezi těmi rodiči jako proxy vlastně té evoluční, uh, evoluční vzdálenosti. No a co se jakoby ukázalo je, že skutečně, že se pojádáte na ty ryby, obojživelníky plazy a většinou se ta divergence jako na mitochondrální úrovni pohybuje od nějakých jako třeba 5 do zhruba 20 jo, Není to ani úplně málo, že by vlastně velmi blízce příbuzné druhy dávaly vznik k těmto těm klonům a není to ani prostě nějak jakoby extra moc. Takže v zásadě to jakoby naznačuje, že tak jako speciace probíhá v nějakém kontinu, které závisí na divergenci, tak zrovna i ta iniciace asexuality u hybridů bude mít asi jako podobnou vlastnost a nějak tam prostě záleží na tom, jak daleko od sebe ti rodiče hybridů jsou. Ale připomínám, že tady tenhle ten obrázek a jako ty data pochází vlastně z, z literatury o přirozeně se vyskytujících asexuálních organismech, které jako jsou opravdu, no, můžou být jako pouze jako špička ledovce, protože to jsou jenom ty, které byly schopny jako se. Úspěšně jako prosadit v kompetici že jo, a, a žít v přírodě. Takže my jsme se rozhodli do toho jít jakoby hlouběji a zkusit teda experimentálně nastartovat asexualitu nebo jako odchod od klasického sexu a zjistit, jak tohle to funguje. A děláme to na modelovém případu ryb, česky se jmenuje sekavec, latinsky je to rod kobitis, jo, kde ta situace je jako zhruba taková, že. Po Evropě máme několik známých druhů, těch sekavců, mají parapatrickou distribuci, to znamená, že jejich areály jsou většinou allopatrické a překrývají se jako v takových jako menších jako hybridních zónách. Jo? A u několika z nich je známo, že křížením dvou rodičovských druhů došlo k tomu, že vznikly fertilní, ale klonálně se množící samice. A samci, kteří jsou neplodní, jako sterilní. Takže v přírodě se potom potkáváte normálně jedinci, který patří, jako jsou kluci a holky od těch rodičovských druhů, a potom vlastně většinou jako holky hybridi, kteří tvoří ty klonální, klonální vajíčka. Někdy prostě se spáří s některým z těch rodičů a ta spermie může do toho vajíčka úplně vlézt, a pak dojde k tomu, že se vlastně z diploida stane triploid, který jakoby dělá potom to samé. Takže vlastně je to i taková cesta k polyploidizaci. No, takhle vypadá ten. Ta ryba. Mimochodem, je to poměrně běžná rybka v Evropě, ale jak to nežene nic, jako co se ráda dá dát na háček, tak to rybáři většinou, většinou neznají. A ani nemá pořádně plynový měchýř, takže ani nevidíte nevidíte, prostě, že by plavala jako by ubnáno. Tak my jsme vzali, abychom jako testovali tu hypotézu, že jako hybridizace není jenom jako korelá v té asexualitě, ale že skutečně jako mezidroová hybridizace jako spouští to asexuální rozmnožování, že vlastně vyvolá tu poruchu. Tak jsme jako nalovili po Evropě, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 uh, druhů jo? a jak se nám dařilo je prostě křížit, tady vidíte prostě v té matici, uh, jo? někdy i reciproce, tak některé kombinace těch druhů se nám, uh, jsme se jako snažili jako vytřít jako v našich experimentálních jako, uh, těch, uh, no, akváriích a, uh, a studovat, jako, jakým způsobem se ti hybridi, hybridi množí. Jo? Vždycky jsme prodaný druh, kde se nám to povedlo, dělali i vnitrospecifický kros, takže tady na to diagonále vidíte, že když jsme chtěli testovat třeba hybridizaci kovity za strumice, no tak jsme nejdříve samozřejmě křížili strumice sám ze sebou a elongatoidy se sám ze sebou, abychom měli teda jako kontrol. No? A e, proč ta matice teda jako není plná? No? E, já tady tyhle dva borci podali opravdu jako extrémní prostě jakoby, e, výkon jako při tam křížení a zaplňování jako čtverečků. ale jenom připomínám, tady ryba má generační jogu jako dva roky, jo? to není drosophila, takže jako udělat prostě do, do, to třeba do něco jako F2 potomstva nebo podobně, že jo? To, to je fakt dlouhý a když na tom někdo musí dělat jako PhD, tak ten už začíná být fakt jako steklý a nervózní, prostě když to potom jako prostě pak to chcípne, teď jako se musí znova, prostě no, bylo to náročný. A co jsme teda zjistili? Tenhle ten obrázek vlastně ukazuje, uh, ukazuje jakoby výsledek těch našich křížení. Vždycky ta zkrátka, ale vždycky pamatovat, ale taková zkrátka u každého bodu zna, jako značí nějak jednopísmeně kombinaci těch druhů. A je to vlastně tady seřazeno podle, podle toho, jaká byla genetická divergence mezi těmi rodiči. Jo? a karyotypová, čili jakoby chromozomální divergence mezi těmi rodiči. Já bych teda zatím v tomhletom prvním, první části přednášky, která ještě bude trvat 83 minut, tak, tak bych se zatím zaměřil jenom jako na tu osu X, jo? ose Y se pak dostane, nebojte se. Tak, jo, a chtěl bych jako ukázat následující. Je v tom takový gradient, a sice když křížíte jako opravdu hodně vzdálené druhy, třeba už je to jako intergenerický kros nebo něco, jo, tak, tak se vám nenarodí nic prostě. Máte tam jako ve dvou případech, zaznamenali prostě jako e, neživota schopnost, jo, nebo teda to jsou literární reporty, tady toto to, azijský chřipky jako budu vzdálený, tak jako to je že ti prostě se nedokážou, nedokážou Na říct konci spektra u blížce příbuzných důlů, který jsme jako měli teda několik, tak většinou ty hybridi se množí normálně sexuálně. To znamená, mají prostě kluky a holky, dělají mejozu, to znamená, holky dělají redukovaný vajíčka, kluci dělají redukovaný spermie a jsou plodní a funguje teda. Určitý prosek jako, jsme zase jako úplnou sterilitu, jako obou pohlaví. To znamená, že prostě jako jak ty hybridní kluci, tak ty hybridní jako, holky byly, byly sterilní. Ale většina těch našich kři, jako co to jsou tady ty žlutý, žlutý jako tečky, jako kombinace, tak měli takový konzistentní, konzistentní výstup. A sice samečci, samečci byly jako sterilní a holky produkovali klonální vajíčka, jo? vždycky, prostě, jo, tady tyhle to. A, a byly docela fertilní, že, jo, ne, že by udělali pár vajíček, ale, no, tak úplnou služku, prostě, ale vajíček jako klonálních, takže vidíte, je tam takový prostě gradient jako od malých vzdáleností a plně pohlavního rozmnožování přes to nepohlavní, ale pouze u samic, po sterilitu a nakonec prostě inviabilitu. Takže takový první, jako, první, jako, tímhle experimentem, se, doufám, jako, na lepší pochybnost, jako ukázalo, že ta asexualita, čili jako produkce nerekombinovaných, jako, neredukovaných gamet, je přímým následkem, jako, mezidruhové hybridizace, jo. A tím, že vlastně jsme ji pozorovali velmi často už jako v F1 generaci, tak se dá říct, že vlastně v podstatě to není nic, co by se muselo nějak postupně vyvíjet, ale jde vlastně o nějakou asi deregulaci vývojových jako mechanismů, které my všichni v sobě máme. Že vlastně Každý z těch organismů z těch rodičovských druhů by byl schopen asi dát vznik jako neredukovaným gametám, ale musí se to nějak spustit. Jo? Jinými slovy, tím, že to bylo v F1 generaci, tak ty hybridy neměli žádný čas na to, aby vyvinuli prostě nějakou speciální, jako, nějaký speciální způsob, jak ty neredukovaný vajíčka tvořit. Jo? Vlastně ta jejich genetická i molekulární mašinerie už byla prostě přítomná v těch, v těch rodičích. Když bychom se potom jako detailně podívali na tenhle ten případ, na kterém jako trávíme nejvíc času, to je hybrid mezi 2. z elongatoides a kobytis ténia, tak jenom jako stručně projdu. Tak to jsou vlastně druhy, kdy ten jeden, ten elongatoides je by dunajský element, ten druhý žije takhle z Ruska, podařilo se mu prostě realizovat velký putinu sen a jak vidíte, došel prostě až k Atlantickému valu. A v této oblasti jako vytvořili hybridní zónu, takovou jako mozaikovitou, která vypadá tak, že když tam pak jako přijdete, tak tam po nacházíte nacházíte jako, uh, ty. Uh, dunajské a ty ruské, nebo jak to říct, prostě sekavce, vznamená toho se kavce písečného a sekavce dunajského a jejich hybridní samice. Keresna vyskytujou prostě v mnoha klonálních liniích, <coughs> takže, takže to ukazuje, že v současné době oni se opravdu velice ochotně páří jako spolu a často prostě dávají vznik nezávisle vzniklým klonálním liniím, který potom jako z toho místa vzniku jako a klidně jako během postglaciálů osídlili celou, celou Evropu. No a my jsme jako sledovali vlastně, nebo studovali pomocí potom už jako uh, genomických analýz ten proces jakoby speciace, jak vlastně probíhal mezi těma dvěma těmi dvěma sesterskými druhy a tady jsme, jo, tady máme vlastně jako filogenezi těch, jako těch druhů a my jsme vlastně testovali, jestli ten druh kobitis elongateris za kobitis tenia nesou nějaké stopy introgresivní hybridizace, jinými slovy, jako jestli vlastně i když dneska jsou všichni samci sterilní a všechny samice klonální, tak jestli tam existoval nebo existuje nějaký typ hybrida, který by mimo tu klonalitu nebo sterilitu byl schopný jako přenášet geny z toho jednoho druhu do druhého, tak jako třeba u těch myší, jak je nějaká ta introgresivní hybridizace, čili jestli tam je nebo není nějaký mezi nimi jako ještě pořád přítomný vlastně jako sexuální hybrid. No a Použili jsme na to řadu analytických nástrojů, které jako se dají charakterizovat jako, vlastně jako kolescenční modelování a v podstatě jsme testovali, jestli jejich divergence jejich genomů se dají popsat jako různými modely, jako té speciace. Otestovali jsme model jako striktní izolace, prostě existoval společný předek, pak se to rozdělilo na tyhle ty dvě jako větve a mezi nimi už nedocházelo k genovému toku, jo. Nebo existoval předek, ten se jako rozpadl, že jo, na tyhle ty dvě linie, ale do dnešní doby si ty linie pořád jako vyměňují, vyměňují geny, jo. E, případně složitější modely typu Předek se jako rozdělil na ty dvě linie, po nějakou dobu si ty dvě linie vyměňovali geny, ale potom už jako přestali, jo? Takže vlastně fitovali jsme na to různé, různé speciační scénáře. No a e, zjistili jsme, že nejlépe se to dá popsat, nejlépe se to dá popsat vlastně těma dle jako To znamená, že v historii těchto druhů, dříve jo, během vlastně těch jako speciace a rozdělování. Normálně docházelo k poměrně vyměn, jako, e, intenzivní hybridizaci, ale v dnešní době, přestože jsou normálně v kontaktu, jak jsem vám ukazoval, jo, prostě tady e, se běžně potkávají a běžně kříží, tak už k žádnému jako, výměně genu u nich nedochází. A to je přesto, že mají normálně plodné hybridy, že jo, perfektně plodné ty samičky, Zkrátka už tam není nikdo, kdo by dokázal rekombinovat ty genomy a zanášet je prostě zpátky. Jako. Takže to zase podporuje tu hypotézu, že, že ten vznik té klonality vlastně koreluje s divergencí mezi těmi rodičovskými druhy. Ze začátku, když je ta divergence malá, tak oni normálně se prostě křížejí a mají prostě takové ty klasické hybridy, je patrně kluky a holky, kteří se jako zpětně kříží do těch druhů, ale počase už tohle nejsou schopni a v podstatě tvoří vlastně jenom ty klonální hybridy. Takže, tak jako jsme si ukazovali nějaké to speciační kontinuum, takové to klasické, tak jako my si domníváme, že tam existuje vlastně taková pardon, taková jako mezifáze, jo, vlastně té klonality, kdy ty hybridy vlastně už nejsou sexuální, ještě nejsou sterilní, jsou dost jako fertilní, plodní a evolučně úspěšní, ale množí se klonálně, čili vlastně... Tyhle už vám nikdy jako nespůsobí to, že by se nějaký gen odsah dostal prostě jako sem do toho druhého, do toho druhého druhu. Jo? No hele, tak to byla otázka číslo jedna. Takže tím jsem chtěl jako zdůraznit, že jako ta asexualita funkčně souvisí s hybridizací a ze speciací jako, jako takovou. Teďko druhá otázka, ale jak je to složité nebo, nebo těžké jako stát se asexuálem, no? zní blbý, kdyby někdo chtěl, jo? tak prostě teď si odpojíme, jako, co to sebou nese, jako, jaké změny eh, v tom organismu? To si vem, byl dobrý. Já se zatím napiju. Děkuju. Nemusíte říkat. Jo, ale, jaké změny prostě se musí stát, abyste se jako z normálního prostě dvojpohlavního druhu splně funkční a prostě redukcí gamet stali tím nepohlavně, nepohlavně se roznožující jednotkou. Jo? Tak my se snažíme tohleto zodpovědět na několika úrovních, jako jednak na úrovni vlastně tvorby gamet, jako mechanismů tvorbu gamet, jednak na úrovni genové regulace, těch procesů, tak já nejdřív ukážu tu cytogenetickou část, jenom jako taková jako vsuvka, co se vlastně studuje, když třeba chcete studovat mejozu, pro ty, kteří se tomu jako nevinují, tak v době, kdy se chromozomy začínají, jakoby, mají se párovat, jo, během mejozy, tak oni se jako musí skondenzovat a v podstatě se takhle jakoby zamotaj, tak jako, že jo, rozmotaný prostě kůbicka, jako si můžete představit jako vlny, že, jo, je v ty buňce prostě hodně, každý má nějaké to své teritorium ten chromozom, a oni se postupně začnou jako kondenzovat kolem takového proteinového lešení, kterému se říká synapto nemá ani komplex, což je takový jako zip, který potom jako začíná ty dva homologické chromozomy jako na sebe tak zipovat podle toho, jak jsou homologní. No a tenhle ten zip má jako několik elementů, především nás by nás zajímal jako prostě ten element jako laterální, což je synaptormální komplex 3, a ten centrální, to je komplex 1. A když máte třeba protilátky proti tomuhle tomu, třeba proti té trojce nebo proti té jedničce, tak vlastně pak můžete vizualizovat ty bivalenty v té buňce a vypadá to jako pak nějak takhle, jo? že to, co tady svítí, pak není jako chromozom, ten chromozom je takhle jako namotaný prostě kolem, jako ta DNA, to, to vlastně to modrý, jako ta, ta svítí jakoby dapy, ale ten proteinový, to proteinové lešení je vlastně tady tohleto, jo? ten si komplex. No a No, tady třeba příklady toho, jak to může vypadat, že vlastně ve stejné buňce můžete jako rozsvítit buď ten, ten laterální element, anebo ten, anebo ten centrální element. Jo? Ono je to důležité, že třeba někdy se stane, že ty chromozomy jsou třeba málo homologické, jsou schopny vytvořit jenom ten laterální element, ale už se vám třeba nezazipují dohromady a nevytvoří tam potom během, který, který by dál prošel tou miozou. No a co se... K jako, čemu ta cytogenetika dospěla nebo co jako ukazuje na těch, na těch hybridech je tady sumarizováno v následujících dvou slidech. Tady v tomhletom jednom je ukázáno, jako, co dělají vlastně kluci, jako, jakou mají poruchu. Jo? Jsme v tom modelovém systému druh elongatoid esténia, divergence mezi nimi nějakých 7 až 10 milionů let, jo? potkávají se v té střední Evropě. Vznikají hybridní, uh, hybridní jedinci, kteří tam mohou být diploidní, nebo jak jsem říkal i triploidní, jo? a teď co se děje v těch gametách? U normálních sexuálních druhů prostě dochází k tomu, že třeba ten elongatoides má 50 chromozomů, ty se postupně jako, z, jako při vstupu do myozy vlastně v té, v té, části, v té fázi pachytené se, te, se jakoby Kondenzujou, spojí se do bivalentu, ty se potom jako v další fázi jako diplotené už jako projde, dojde ke crossing overu, oni se začnou oni se začnou rozcházet a výsledkem je funkční haploidní spermie, která nese jednu rekombinovanou sadu, sadu těch chromozomů. U těch hybridů, oni se to snaží dělat taky, nedokážou se ale většinou pořádně prostě zazipovat, podaří se jim udělat jako třeba jeden, dva, tři bivalenty, prostě místo 25 zhruba, jo? Dojde tam k formě různých univalentů, multivalentů, ta sper, ten spermatocyt jako prostě vlastně není schopnej se dále rozvíjet, ta buňka neprojde těmi meiotickými checkpointy a nastartuje se apoptoza a ta buňka se jakoby zničí. A to samé se děje, to samé se děje u těch triploidů a ti hybridy vlastně nevytvoří spermie jo? E, to ještě vysvětím, co je. a teď holky, jako jo? U hybridních je to tak, zase holky jako toho sexuálního druhu dělají to, co by prostě jeden čekal, normálně prostě projdou mejozov a vytvoří haploidní redukovaný bajíčko. Ale ty hybridi, ať už diploidní nebo triploidní, mají takovouhle jakoby fintu. Oni mají prostě v sobě tu sadu těch chromozomů, jakože od toho uh, Sever, severního druhu a toho Dunajského, ale než ta buňka vejde do mejozy, tak projde právě tím jedním cyklem té endoreduplikace, jako takové endopolyploidie. A potom, co se stane, je, že se spolu vlastně spárují ty identické kopie těch jako homeologních chromozomů, vlastně úplně stejný. No a i když tam potom dojde k normálnímu crossing overu, to všechno jako vidíme v těch buňkách, že dochází jako k tomu double strain break, oni se prostě normálně nerekombinujou, tak se vlastně rekombinuje ta sama, jako... Ten samý chromozom s tím úplně identickým. A když se to pak rozejde do, buňky, do, do vajíček, tak vznikne normálně neredukovaný vajíčko, které je ale vlastně přesně kopí jako somatických buněk toho, e, toho rodiče, jo, ty matky. No a když jsme třeba měřili počet jako vlastně těch rekombinačních míst, jako u nich, jo, tak se zase ukázalo, že opravdu prostě. E, Tyhle ty jedinci mají dvojnásobný počet bivalentů vlastně zhruba dvakrát tolik jako rekombinačních údálostí než jako ti, jo, tady třeba pohlavní samice a tady ta, ten diploid jako nepohlavní. Víte, asi 40 a ten asi 80 jako rekombinačních prostě míst, čili jako normálně vlastně ta mejoza funguje úplně normálně, zdá se, ale ta finta je prostě nějaký jeden blbý krok jako budečného cyklu předtím, který způsobí tu věc. Takže Celota druhé sekci, taky jako první tejou message že je tam jako jistá vlastně asymetrie mezi pohlavími, Holky mají takovou prostě film, to je jako holky hybridy, že mají tu endoreplikaci před vstupem do mejozy, zatímco kluci, kluci jsou sterilní. A ty jsem tady znovu ukázal jako tenhle ten obrázek, když se na to jako podíváme, že my jsme jako zjistili, že tato, přesně tenhle typ endoreplikace byl vlastně patrný u všech těch F1 hybridů, kteří byli klonáni v tom našem systému, těch sekavců. Jo. A tenhle ten typ endoreplikace se vyskytuje u několika dalších známých ryb jako, jo, a docela často evidentně i u paratonogenetických plazů, jak ukážu, může, může potvrdit. Čili jako to už podle mě jako není náhoda, že by se vlastně jeden ten typ té aberace vyskytoval takhle furt do kolečka, prostě často u různých hybridů. A bude tam asi nějaký prostě systematický krok, kdy prostě jistý typ té gametogeneze je asi citlivý na nějakou deregulaci prostě buněčních drách a může prostě jako často se svičnout k tomuhle tomu, k tomuhle tomu kroku. My jsme si pak ještě položili otázku, jak je to vlastně s tou asymetrií těch pohlaví. Jo? Protože vždycky, když se v přírodě zaznamená nějaký takovýhle organismus, jako je něco se množí klonálně, tak jsou to vždycky samice. Jo? Což v podstatě věci jako ani jinak nejde, protože jako i kdyby klub dělal, že jako klonální spermie, tak co s ním má jako no, Ale zatímco z těch vajíček se vždycky někdo může by vyvinout. Jo? A Tady v těch našich experimentech se ale ukázalo, že tam je fakt jako blbý že prostě jako kluci, jak kdyby nejsou schopni tyhle finty prostě jako udělat tu endoreplikaci, jo. jako kdyby to prostě bylo specifický jenom pro tu samičí proces. tak jsme to jako testovali, testovali dál. Především tady s jiným prostě PhD studentem, opět velice trpělý Tomášem Tichopádem, a zkusili jsme transplantovat uh, pohlavní buňky permeotické, čili jako spermatogonie z hybridního samce, okrem teda víme, že má být sterilní. A transplantovali, jo, že jsme vzali prostě z triploidního samce, který má spermatogonie, má spermatocity, ale nemá spermie, prostě, že tam jako zaražen. tak jsme z něho prostě vyextrahovali uh, spermatogonie a chrstli jsme je do embryí, uh, do embryí, normálního sexuálního druhu, jehož jakoby, gonády jsme sterilizovali. O to se dělá tak, že vlastně, e, myš jako je miminko nebo narodí se prostě, e, narodí se, je nakladeno vajíčko prostě, tak se do něho píchne, e, e, morfolino, což je jako by vlastně antisense RNA ke genu, konkrétně tady ke genu jako dead end, který jako vlastně způsobuje vznik prostě jako goniálních buněk. Takže takhle jsme nechali vlastně narůst jako jedince, který normálně se vyvinul, měl dokonce jako to gonadální jako anlage, prostě gonádu, ale neměl v ní žádný prostě gonocity. A my jsme, když byl malinkatý, do něho prostě transplantovali ty spermatogonie z toho, z toho hybridního samce. O kterém jsme mimochodem věděli, že to je samec, který má tuto genetik, jako tohleto ty, ty, ty druhy mají vlastně, co se mají XY jako systém a tenhle ten samec byl XXY, byl jako triploit, čili byl i geneticky determinovaný jako samec, jo? Tak jsme prostě jeho spermatodony dali do samice. No a co se nestalo? Stalo se to, že když se ten recipient, jako ta, ta sexuální ryba, jak to říct, to tělo prostě vyvinulo v kluka, tak ty spermatogonie, které to dostalo z toho, z toho triploidního, já vím, to už začíná být trošku jako, složitý, já už že my jsme se o tom pak bavili, <coughs> to to bylo. a to jsou ty jako, buňky od toho tatínka, no od kterého tatínka, jako prostě toho, nebo toho, nebo jo, že prostě nevím, jak bych to popsal, ale zkrátka, když se ten recipient jako, vyvinul jako normálního samce, tak ty spermatogonie toho, toho donora se normálně pokračovaly ve snaze vyvinout prostě spermie a skončilo to stejně by jako jste viděli na předchozím slajdu. Nespárovali se prostě, bylo to stejné. Když se ale ten recipient vyvinul v samici, to znamená, to bylo to už determinované jako XX prostě samička a dostalo to ale do sebe ty uh, spermatogonie toho druhého tatínka, tak když se to potom jako <laughs> vyvíjelo v tu holku, tak tyhle ty Tyhle ty bunky, ty spermatogonie, se normálně transdiferencovaly ve vývoji na ogonie. to se ví, že to u ryb jako může být. Je to prostě spermatogonie, ale když je to prostě ve vajíčníku, tak se z toho stane vajíčko. A tyhle ty vajíčka normálně nastartovaly ten cyklus té endoreplikace a prostě udělali zase normální klon. Čili vlastně, i když to je geneticky založený jako kluk a vy to zvrtnete prostě na samičí jako vývojovou dráhu, tak normálně nastartujete u toho organismu schopnost schopnost se klonovat. Jo? Takže z toho jsme jako odvozujeme, že ta asexuální gametogeneze vlastně nezáleží na genetickém určení pohlaví, ale spíš prostě na nějakém prostě prostředí, vůněčněném, kde, kde se ta gameta vyskytuje a závisí spíš na prostě jako sel, sel, <coughs> nebo, nebo něco takového. A opět bych si jako dovolil, dovolil říct, že se jedná asi o nějaké jako obecnější pozorování, protože protože tahleta endoreplikace se jako fakt začasto pozoruje u samic a myslím si, že i v rámci biologického čtvrtku za pár týdnů tady bude přednášet Radka Rajfová a jestli se nepletu, ona bude mluvit o GRC-chromozomech, to je další takový úlet, bude to asi o tom. No, a tak se ji vyptejte. Jo, jakým způsobem se ten podivný chromozom u těch pěvců jako pasážuje rozdílně mezi kluky a holkami? Jo? Vidíte, že prostě u tohoto konkrétního chromozomu dochází k endoreplikaci jenom prostě u ptačích samic jo? a ne u ptačích samčů, jo? takže Něco zkrátka divného je v těch holkách, které jako umožňuje tenhle ten trik a v klucích spíš ne. No a když jsme se teda dívali na to, jak je to složité nebo jednoduché se teda státím a sexuálem, tak se na to ještě můžeme podívat z hlediska jako genové regulace. My jsme jako taky chodili prostě do přírody, lovili že, ty ryby prostě v jejich jako přirozeném habitatu a, a sledovali, jak vypadají prostě ti, ti rodiče a ti hybridi jako i fenotypově a co se týče třeba genové exprese, takže jsme jako by porovnávali, že pomocí rna siku, asi nemusí mít detailu dneska jako poměrně rutinní metoda, jo, jsme porovnávali, jak vlastně jsou u nich exprimovány které geny a jestli třeba najdem něco, něco zajímavého, že by třeba ti hybridi měli nějakou specifickou genovou dráhu, je to a tak jsme si říkali, super, to bychom prostě, jo, to hledáme třeba něco, co souvisí s buničným cyklem nebo tak. No, ale prostě chyba jako neašli jsme téměř, téměř nic, já to tady hned vysvětlím, gardu, jestli jsem chci zavolat, <tějí> Když jsme studovali gonády těch jako hybridních samců, nebo teda vůbec jako samců, tak jsme opravdu našli jako řadu genů a genových drah, které byly úplně jako expresně ujeté u těch hybridů. Třeba jenom, já nepůjdu jako ale jenom tady na, jako vlastně na ten principal component analýze, bych jako ukázal rozdíl mezi hybridy a dočovskými druhy, že tady třeba příklad, tady máme čtyři, jedince druhů kobity z elongatoires jako samce, dva samce druhů kobity z a potom jako různé formy hybridů, které jsme studovali. A jak vidíte, ta největší procento variability je vlastně vysvětleno jako rozdílem mezi, mezi hybridy a mezi těmi sexuálními druhy. Jo? Je to ukázáno i třeba tady, že když jako vlastně z několika tisíc genů, které teda měly v tom datasetu nějakou rozdílnou expresi, tak jako většina těch genů jo, nějak prostě souvisela s tím typem reprodukce, což teda jako typem reprodukce nazvali prostě sexuální versus jako sterilní. Jo. Jakože většina genů, která se dala jako měřit, jako že měly rozdílnou expresi, tak v podstatě měla rozdílnou expresi tím způsobem, že byla buď jako úplně nad, jako exprimovaná nebo podexprimovaná u těch hybridů. U samy, to bylo jako úplně jiná. ty hybridí, když jsou jako tady, tak v podstatě podle té osy, která vysvětluje nejvíc variance, byly jako úplně průměrní. Jo. Nějaké rozdíly mezi jako těmi sexuály a těmi hybridy byly, ale takhle vysvětlená variance je malá. A tady bychom jako viděli, že naprostá většina genů, které se jako v ovárích expresně lišily v tom datasetu, tak se prostě lišily tak, že byly rozdílní od sebe ty druhy, jo. Ale hybridně, systematicky nebo polyploidně, systematicky prostě nebyl. Jako nějak zásadně jiný. Jinými slovy, u těch, těch samic to prostě vypadalo tak, že jste měli jako dva druhy dost odlišné expresně, no a ten hybrid byl takový prostě jako průměrný. Jo? Zatímco u těch samců to vypadalo jako tak, že jste měli ty dva odlišné druhy a hybrid byl úplně nějaký prostě skriplený, jako něco, něco jiného. A často prostě ty geny, které byly jako divné v to expresy, souvisely právě s buněčním cyklem. SI DNA, tak no jeden, co by jako člověk čekal, když nejste, nejste schopni prostě projet jako tou a tak jo. Ale poměrně jinak to začne vypadat, když se podíváte na analýzu jako gene by gene, jako, jo. když se nebudete dívat jako průměr jako celkově na toho hybrida, ale podíváte se na každý gen zvlášť. Jo. My jsme se tady snažili ty geny teda charakterizovat nebo kategorizovat do několika jako skupin expresních, jako třeba geny exprimovány additivně, jo? že třeba jeden druh, jak vidíte, ten gen exprimuje méně, ještě jiný druh a hybrid je někde uprostřed, jo? to jsou tady případy additivity, nebo naopak. Nebo e, co se týče třeba transgresivity, zkrátka ty druhy se exprimují nějak a ten hybrid je buď výrazně nad, nebo výrazně po, co jsme viděli u těch samců. Ale Nejčastější kategorie, kterou jsme pozorovali, je vlastně taková, to se nazývá Expression Level Dominance. A sice, že ten hybrid má vlastně expresi stejnou nebo velmi podobnou jako jednomu tomu rodiči a jinou než ten druhý rodič. Jo? Ať už je to Expression Level Dominance up, up nebo down, prostě podle toho některé ty kategorie byly častější, některé méně časté. Že zkrátka a dobře, tady jako jsou sumarizovány jako by ty počty těch genů, jako, že nejčastější byla ta kategorie o které jsem mluvil, takže by to vypadalo tak, že ta průměrnost toho hybrida je dána vlastně tím, že když se na něho podíváte jako fakt pod drobnohledem, tak ten ta hybrid je vlastně složená mozaika prostě z takových jako modulů, kdy vypadá buď jako jeden a anebo jako, jako druhý, ale průměrnej nebo transgresivní je prostě velice, velice málo kdy. Což nás jako teda navádí jako na tu myšlenku jako třetí v tomhle, tomhle tom že ta asexualita patrně prostě bude nějak souviset s nějakými jako malýma změnami v gynové které spíš prostě souvisí s nějakou nekompatibilitou těch cis a trans regulačních jako elementů, jo? než že by se tam něco zásadního, zásadního u nich jako podělalo. No? Na rozdíl jakou těch samců, kteří vypadali fakt úplně marně prostě ve, všech možných, ve všech možných ohledech. No a teď, teda, a teď teda, jako, jestli se z toho dá nějak udělat nějaký obecnější závěr, jo, nebo směřovat prostě k tomu, jestli to se dá teda nějak jako zobecnit. Jo. Zajímavý bylo, to byl velký objev toho kolegy Dmitrije Deduka, že bohuzel hledal prostě ten jako vynikající cytogenetik a hledal vlastně v těch gonádách jako ten tu endoreduplikaci, o které jsem mluvil, jakoby ten důkaz, tak tam se jako ukazovalo, že řada buněk prostě i u těch samých vypadala jakoby špatně, jo? že prostě špatně párovali, bylo to nějaký divný a ve všech jiných pracech, kde se jako tomu lidé věnovali u jiných organismů, předpokládám těch plazů, to bude stejně, tak jako najít jako pěknou metafázi, nebo jako pě jo? a ukázat prostě buňku, která jako je opravdu už jako tím cyklem té endodoneduplikace prošla, to je, jako aby, aby člověk pohledal. Jo? Tak to jsou taky ty věci, které člověk asi zahazuje, ono se to teprve tvoří, prostě, jo? je to v tom procesu a tak. Jenomže on pak začal a jako šel jako do 3D jako obrazu a začali jsme dělat jako konfokální mikroskopy, byli jsme schopni třeba navrhnout proby na jednotlivé chromozomy, takže jsme v těch buňkách jako vlastně ještě premiotických byli schopni fakt jako počítat, prostě chromozomů počít chromozomů a tak. A on zjistil, že i v těch jako úspěšných přírodních klonech, jo, které jsou normálně prostě úplně dominující formou třeba to, tak, tak opravdu asi jenom 1 až 5 jejich úspěšně projde tou endoreduplikací. Zatímco ten zbytek je na tom stejně blbě jako spermatogonie a spermatocity těch samců. Jo. Čili ta gonára té samičky vypadá tak, že ona je narvaná jako těmi oogoniemi, uh, prostě, které pak jako jdou do meozy a nejsou schopny pořádně párovat, a končí v apoptoze a, te, jo, a vlastně za tenní checkpoint, ta myozy, se dostane jenom to 1 až 5% jako těch buněk, které prošly to v jednu reduplikací a vlastně osadili potom tu gonádu těmi oocity, z kterých potom vzniká ta nová a další generace generace hybridu. Jo. Takže vlastně nějakých 99% nebo 95% nejlepší v nejlepším případě těch gamet jako jde háje, prostě a končí, končí apoptozou. A stejně jako u těch samců, ta sterilita těch z buně je dána vlastně inkompatibilitou těch těch rodičovských chromozomů, který se snaží párovat a nejde to, jo? Takže teď bych se, prosím, začal věnovat kratičku jako téhleté ose, a zvládám to rychleji, než jsem jako čekal, jo? tak jo, že jsme si řekli, že prostě v tom křížení bylo jistý kontinuum prostě od těch pohlavně se roznožujících hybridů mezi blízkými druhy až po sterilní nebo úplně neživota schopné hybridy mezi těmi druhy vzdálenými. No ale my jsme každého toho rodiče nebo ten rodičeštěj pár vlastně analyzovali i cytogeneticky. Zatím ještě jsme v té době neměli jako celochromozomální sekvence DNA, takže jsme jako jenom takovým poměrně jednoduchým, triviálním indexem vlastně porovnávali míru nepodobnosti těch karyotypů. Jo? A ukázalo se, že i v tom je vlastně jistá závislost, že jako třeba nemůžete mít sexuálně se množícího hybrida když ty chromozomy těch rojčovských druhů jsou si hodně nepodobné, jo? Většinou, abyste dosáhli v té sexuality, tak potřebujete poměrně dost jako podobné chromozomy. Eh, chromozomy mezi nimi. A to je vyjádřeno jako i tady tímhletím grafem, kdybych jako ukázal, že tady na té ose, ta osa X tady je vlastně osa Y tady, jo? Tady máte prostě ten index, takže Páry druhů od velmi podobných, jako mají nulovou distanci prostě v, tom, v tom indexu to je až po až po velkou, jo? To jsou holky a to jsou jako to, to sami jako kluci, jo? Různé kombinace dědu. A tadyhle, tady tahle ta osa ukazuje, kolik oni byli schopni v těch gametách poskládat jako funkčních bivalentů, To znamená, jak, jak moc daleko a úspěšně prošli to no mezosu. Je to úplně jasný, že prostě, když ty, když ty karyotypy těch hodně blízce příbuzných druhů jsou hodně blízce podobné, no tak ta ryba je schopna sestavit jako normální bivalenty a jde normální mejozy. Zatímco čím nepodobnější ty chromozomy jsou, tím je tam častěji, že prostě něco se nespáruje, je tam nějaký univalent, multivalent, něco takového, jo? A jako ta gameta končí, eh, končí jakoby blbě. No, takže Teď home ještě tady k tomuhle tomu závisí prostě nejenom na asi nějaký prostě genové deregulaci před tou mejozou, která způsobí vznikné té, vznik té endoreplikace a to, co pak vleze do té mejozy, se skutečně může dobře párovat, ale závisí zřejmě i na karyotypové divergenci. Jo. A to a to jak, jo, tak já bych teď se pokusil nějakou prostě unifikovanou teorii vzniku hybridní asexuality a narazil to prostě na tu na to speciační kontinuum. Tady jsme jako introdukovali nebo uvedli takový nový termín Extended Speciation Continuum, jo, a představujeme si to asi takhle, já jenom ještě krátce sumarizuji v té speciační biologii a v evoluční biologii, že jo, Víme, že je prostě to speciační kontinuum, že ty postzygotické reprodukční izolační mechanismy se vyvíjí vlastně v takovém jako jistém kontinuum, a ta představa je, že buď se to děje na základě nějakých prostě negenových jako interakcí, jo, s tím přišel ten Bates někdy v roce 1909, do vzhanským jirom 40., 50. letech přišel s tím genickým modelem těch epistatických interakcí, v současné době se hledá vysvětlení i jako vlastně v inkompatibilitě těch e, regulačních sítí jako celej, že to už nebude prostě pár genů, jako, ale spíš prostě celé ty jako, e, jako regulační oblasti nebo třeba transkripční faktory, jak ovlivňují prostě pro jako, že jo, v tom trans jako element, jo? Tak to, jo, a jak víme, zdá se, že to prostě bude kombinace prostě do jisté míry všech těchto e, mechanismů, jo? U těch asexuálů, jak jsme si ukázali, hraje roli nebo vznik asexuality, je patrně jistě ovlivněn prostě tou evoluční nebo genetickou divergencí, ale zároveň i karyotypovou. A tenhle ten náš, že to zase opravdu jako nějak vníchá dohromady ten genický a negenický, negenický model. A ta naše představa je by vlastně taková. jo, Je to vlastně, jak z normálního sexuála udělat prostě funkčního asexuála. Jo? Tak nejdříve potřebujete Nějakou perturbaci buněčného cyklu někdy prostě v raných fázích gametogeneze před vstupem do meozy, které způsobí to, že vaše goniální buňky nebo aspoň část z nich se prostě endoreplikuje jo, a vytvoří vlastně eh, endopolypoidní, endopolypoidní pre-gameto. Potom ale musí tam být nějaké selektivní síto, které zabrání vlastně vývoji těch dalších buněk, které, jak prostě, je 99, 95 něco, takže i kdybyste vlastně <coughs> iniciovali vlastně tvorbu 1 jako klonálních game, tak stejně naprosto a většina dětí jako celé, prostě bude normálně sexuální a vy se to ani nevšimnete, prostě, když půjdete do přírody, že by jako někdo byl. Takže musí být něco, co to zastaví prostě vývoj těch game. Je to patrně, ta jsou to jako ty meiotické checkpointy, které jsou citlivé vlastně na, to, na tu neschopnost těch jako ortologních parentálních chromozomů se jako spárovat. Jo. A teprve když tyhle ty podmínky jsou splněny, tak můžete mít vlastně normálního funkčního asexuála, který je schopen chrlit klonální vajíčka a klony sebe sama. A teprve tady potom nastupují další vlastně jako selekční sítá jako mávám dostatečně odlišenou niku třeba od svých rodičů, aby jako založil nějakou úspěšnou populaci jo, a tak dále. Takže myslím si, že se dá jako říct, že v podstatě tyhle ty tři typy jako vysvětlení hybridní sterility do značné míry se dá ukázat, že mají svou paralelu jako v třech typech vysvětlení jako by, té hybridní asexuality, protože tak jako Batesen prostě přišel s tím negenickým modelem, tak, jako, tak třeba u těch rostlince jako The Storm and Mason, v roce 2017 řekli, že ta asexualita vlastně obranou proti chromozománě inkompatibilitám. Zrovna ten dobřanský Miller, model je v podstatě analogický té balanční hypotéze, s kterou přišel někdy v tom roce, nejdříve ten botanik, že jo, v roce 1918 a potom ten Zolo v roce 1989 a taky mimo jiné prostě jiný botanik zase jako tvrdil, že ta vznik těch apomitických gamet, on říkal urostlý, bude asi dán právě tím, že se ty v tom hybridovi se ty buňky snaží prostě jako nezávisle na sobě prostě indukovat různé kroky prostě svých vývojových programů a to může dojít nějakým asynchronicitám, že třeba uh, už jsem dokončil uh, jako, jako syntézu prostě jako DNA, ale ještě nezačnu prostě mít a a začnu dělat jako další krok syntézy, třeba něco takového. Jako, takže by to jako do sebe takhle mohlo, uh, takhle mohlo zapadat. Takže takové jako... Tejvou mesiček pobyt. Třetí část tady, ta asexuální reprodukce, uh, jo, je, domníváme se, a myslím si, že těch důkazů už je dost, je to vlastně inherentní komponentou toho speciálního kontinua, prostě dochází k ní jako poměrně často uh, u těch hybridů, jo? minimálně k těm prvním důležitým krokům, to znamená prostě nastartování té, té klonální gametogeneze. Vyvíjí se vlastně ruku v ruce s hybridní sterilitou, jak jsme viděli, čili s fenoménem, který evoluční biologie studuje prostě mnoha desetiletí, jo? tak zdá se, že prostě to. Čili dalo by se říct, že to je vlastně specifický případ těch bayes dozanský miller incompatibility. Jo? A co mě jako přijde na tom jako zajímavý je, že vlastně se ukazuje, že to je dost jako specifický z nějakého důvodu pro tu samičí jako germline. Jo? Že prostě zkrátka holky to umějí, kluci to asi chtějí, protože jako oni ty gamety, ty jako hybridy často taky tlačí prostě do té mejozy, ale nikdy to prostě neprojde. Tyhle ty kroky, těch bonečních cyklů, co vím, tak jsou vlastně specifické pro samice, až na, já nevím, výjimku jednoho nějakého misburnusa, kde to vypadalo jinak, jo? S, to, s tou premiotickou endoreplikací, těch jak šafrána, no, jako těch samčích hybridi, možná užap ještě, to bych si ještě musel ověřit. ale většinou, a tady jsme ukázali to opravdu striktně, striktně asymetrické. Co bych jako doporučila, tak teď je samozřejmě jako, čím se jako zabýváme nebo chceme hledat, jako ještě pár laboratoří na světě jako, hledat, jako ten kauzální prostě jako spouštíš. Tak když už víme, že tam nějaká perturbace je, tak jako co, to, co to prostě bude, ale co mi jako výrazně prostě chybí v těch debatách jako na tohleto téma, tak je nějaká prostě integrace mezi mezi takovým, jak bych to řekl, tak jako polarita mezi těmi taxonomickými prostě skupinami, jo? že často spolu prostě nemlouhí zoologové a botanici, jako se tam kolik je tady vlastně, ale botanici jsou tamhle je jako jeden, že? ale je to ještě nějaký botanik No, tak vidíte. Jo? Tak asi budu muset jít na biologickou středu, na Benátskou. E, protože viděli jsme, že třeba ty samé koncepty se jako můžou prostě v těchto jako, domenách po desetiletí. A do dneska třeba ani jako nomenklatorická nějaká jednota, Takže ta se nazývá různými prostě. Věc. Oni tomu říkají apomixie, my tomu říkáme prostě asexualizy. Teď jako... Jak moc ten termín souvisí nebo nesouvisí s majozou, často se tomu říká amejotyk, když to majozu má, no. prostě, jo. a tak dále. Jo. Čili bylo by asi dobré propojit tyhle, ty, uh, tyhle ty obory. Jo. A za další, určitě by bylo dobré daleko více prostě v biologii, právě bílý právě a v současné době s tím jako nástupem té bioinformatiky, protože ty organismy jako strašně často jsou právě takový divný, že jsou jako třeba hybridí, takže oni. Uh, Není moc jako způsobu, jak vlastně rozumně u nich volat snipy nebo něco, protože většina těch pipeline je dělaná na to, že to je prostě jako normálně rekombinující diploidní organismus, teď tam máte často triploida, prostě je to nevyvážený ten poměr s tím není to úplně, uh, úplně rutinní. Tady bych jako poděkoval uh, všem, kteří který kterých ten výzkum stál, samozřejmě rybám, že jo, prostě, ale jako řadě, řadě kolegů prostě z terénu, z laborek, kteří mi pomáhali s bioinformatikou, někteří, jsou to doktorandi, postdocci, někteří už jako alumni, našim jako techničkám, bez kterých by tohle se dalo úplně že jo, protože jako na nich stojí ta laborka, to by jako jinak nebylo, nebylo možné. No, a vám za pozornost. A mám tam ten třetí bod, jako ty salpy, nebo co to bylo, ale já si jako mluvím docela dlouho, ne? Tak asi, asi bych to tady jako ukončil a poděkoval vám za pozornost.